Második rész, második fejezet, a madár Bixman valóban elindult a fára. Alkalmazotti alázatában nem is jutott eszébe, hogy gazdájának ez az óhaja semmilyen észszerű kritikát nem bír neki. És azt sem gátolta őt mozgalmába, hogy végre is autóvezetésre és nem szerzőt szerződtették. Sokkal komolyabb akadály volt az, hogy Bixman buzgalma nem párosult kellő ügyességgel. Az ágat elérte, de onnan olyan szerencsétlenül emelgette rövid lábait a következő ág felé, hogy alsó lába is elvesztette támaszát, és Bixman leesett a földre. – Ször, – mondta letörte. nem vagyok képes a parancs teljesítésére. Terbanks összehúzott szemekkel nézett rá. – Maga egy ügyetlen ember, – mondta. Te nem tehet róla, városi bogár. Bixman lesütötte a szemeit. Valóban, uram, az vagyok. Bogarak zümmögtek a levegőben, és bodzailat terjengett az orruk alatt. Tervengs dühösen mondta. Nos, majd én megmutatom magának. Bixman megrándult az aggodalomtól. Esdeklően nézett a pénzfejedelemre. Ne tegye ezt, uram, a világ mindenkincsért csírt, ne tegye. Önre még szükség van, és a kisasszony, ha a kisasszony megtudja, uram, inkább én próbálom meg még egyszer. Terbanks legyintett. Nincs értelme, hogy még egyszer megpróbálja Bixman, amikor már bebizonyosult, hogy nem alkalmas. Bixman megörnye szégyenében. Valóban, uram, de mégis inkább én, mint ön. – Ez nem való önnek. – Termex dühös lett. – Hogy érti ezt, mi? Hogy a fenében érti azt, hogy nem való nekem? Azt akarja talán állítani ezzel, hogy én sem tudnám megcsinálni? – Távol áll tőlem. – De mit? Talán mégis ezt akartam mondani. Ebben a tekintetben talán ne hasonlítsa magát hozzám. Ön öreg már ehhez, és lomposak az izmai. Én azonban természetbarát vagyok, és az is volt a világ életemben. Bixman lemondott az ellenállásról, és elfordult. Ez a felnézett a fára, és megborzongott. Szörnyű ember, mondta. Róla feltételezni, hogy egy fától megijedek? Golfozott pár maga, Bixman? Nem, uram, még nem golfoztam. Na látja. Bixman ugyan nem tudta elképzelni, hogy Terbanks úr mikor mászott fára golfozás közben, de ismételten elfordult, hogy ne is legyen szent tanulja a történelmi és esetleg tragikus eseménynek. Terbanks úr jobban szerette volna, ha Bixman ezúttal fegyelmezetlennek bizonyul, és akár erőszakkal is megakadályozza őt a tetvégre végrehajtásában. Azonban erről le kellett mondania, és Esther Terbanks időnként még önmagával szemben is könyörtelen tudott lenni nekilódult, és csak hamar egész súlyával fent volt az első ágon. Innen lihegve, hurrogva és fújtatva tornázta fel magát a következőkre, és ekkor lenézett. A föld szédítő mélyen terült el alatta. Volt egy-két méterre a tenger színe felett, ami valóságban alig másfél jardos magasságnak felelt meg. De mégis szokatlan volt. És valahogy az az érzés bántotta a terbengszudat, hogy Bigsman a háta mögött vigyorogni próbál. Bigsman! Lihegte fentről. Miért nem néz maga ide? Én oda nézek, ször, felelte a sofőr, és megfordult. Az arca vörös volt, de komoly. A pénzfejedelemekkor ekkor felfelé nézett, és meglátta a fészket. A fészek alig egy lábnyira volt a feje felett, csak a karját kellett kinyújtani érte. Bégsz Rikoltotta valami új hangon. Elértem a fészket. Gratulálok, uram! Felelte Bixman, mint aki soha se kételkedett ebben. Terbanks bizonyos ittas örömmel nyújtotta ki a kezét a fészek felé. Balkarját egy vastag köré húrkolta, a jobbal a fészek felé nyúlt, és félre csavart fejjel igyekezett saját jobbjának kalandos útját követni. Ekkora fészekből egy madárfej emelkedett ki, és éles csőrével Terbanks kezére ütött. A madárról bajos lett volna megállapítani a röpke és izgalmas pillanatok alatt, hogy milyen fajta. Életkora és személyi tulajdonsága is örökké rejtve maradnak e történet szereplői és olvasói előtt. Annyi tény, hogy a madár dühös volt, és éles csőrét ugyancsak ügyesen használta. Terbenx felkiáltott. – Látta ezt, Bixman? Mi volt ez? Dühfogta el a nem várt ellenállás miatt. Benyúlt a fészekbe, és kimarkolt egy tojást. Érezte, hogy van benne több tojás is, de a szíve olyan hevesen vert, hogy nem mert tovább időzni a magasban. Lemászott tehát, nem minden nehézség nélkül és nadrággal, de éppen, és diadallal tekintett a kezében pihenő meleg tojásra. A tojás kicsi volt és foltos. Zöldes barna alapszínén szép, krémszínű petyek tarkálottak. Terbenz zsebre a tojást, és szótlanul indult vissza a kocsihoz. – Legyen nyugodt! – mondta hosszas töprengés után, amikor visszatértek. – Maradt még neki elég. – Kinek? kérdezte Bixman értetlenül. – A madárnak! – felelte Terbanks. Bixman kicsomagolt, és az elemózsjából alaposan jól laktak. Terbanksnek valahogy elment a kedve attól, hogy megegye a madártojást. Szerette volna visszarakni a fészekbe a tojást, de volna ezt megemlíteni Bixman előtt. Ezért egyik zsebéből a másikba rakt tojást, amely egyre hidegebb lett. Kellemetlenül tojás jelenlétének felesleges, és bizonyos értelemben vádló voltát, de nem tehetett semmit. Figyelmesen nézte, hogyan rakja el Bixman a holmikat, és hogyan törli meg gondol a zsebkését egy papír szegélyébe. Aztán elindultak az erdei úton tovább. Észtör Terwanks valósággal fellélegzett, amikor az út kikanyarodott a malmok közé egy mocsaras rétre, amelyen fényesség, zümmögés és vidám tarkaság uralkodott. Elfordította a fejét, és a tojást kidobta a kocsiból.